Analiza viselor Fenomenologia visului și tentativă de definire Ce este visul? Nu am nevoie să-l definesc. Toți știm, visul este un fenomen care relevă din lumea faptelor. Este un dat al experienței. Visul relevă dintr-un plan existențial care s-a impus mai mult sau mai puțin fiecăruia dintre noi și care ne înscrie în realitate, într-o anumită realitate umană și mentală la care trebuie să participăm care merge de la beatitudine și de la sentimentul fericirii supreme la angoasa cea mai profundă și la coșmar. Pare paradoxal să zicem că visul ne înscrie în real. Acest paradox este totuși pivotul oricărui interes care ne apropie de vis. Visul este în lumea interioară echivalentul obiectului din lumea exterioară. În lumea exterioară percepem obiectul, în lumea interioară percepem la fel, visele. Acestea, din urmă, au chiar în economia noastră mentală o imediatitate mai mare decât percepțiile, pentru că nu mai au nevoie de intermedierea simțurilor. Întrucât visele se referă adeseori la obiectele exterioare, ele le înscriu și le fac să trăiască în interior și, prin urmare, contribuie la edificarea realității umane. Cuplul uman, de pildă, s-ar mai construi eluare fără partea sa de visare? Când spun vis, fiecare din voi știe la fel de bine despre ce e vorba, ca și cum am spune noapte și zi. Visul este un dat irațional ca orice dat al percepției externe sau interne. Este o suită de imagini, cel mai adesea descusute, care se derulează în ființa mea mentală și i se impune. Am spus bine în ființa mea mentală, căci visul este ca și o marfă care nu poate fi exportată. Adeseori, dificil de memorat, el se lasă și mai greu de povestit. Povestit, el a devenit altceva decât trăirea care a fost. Visul este un munte de iraționalitate și de aparențe incorecte care, mai mult sau mai puțin, noapte de noapte vine să sfideze raționalitatea noastră, vine să zdrungine cadrele noastre cele mai sigure, plonjându-ne de fiecare dată și chiar plonjându-l pe cel mai echilibrat, pe cel mai solid dintre noi, pe cel mai rațional într-o lume de irațional Și acest fenomen este în așa măsură de derutant încât primul gest la trezire este să-l numim absurd, ba chiar delirant și să-l alungăm, ceea ce este mai aproape este și mai obscur. Aceasta este, cel puțin la o prima aproximare, atitudinea și reacția ignoranței și a defenselor mele de individ, ajuns la raționalitate în fața acestei lumi imaginare. Pentru noi, analiștii, Visul apare într-o liniște dublă, liniștea nopților și liniștea acestei situații umane speciale, unică în istoria oamenilor și a relațiilor lor, care este confruntarea analitică. Această confruntare este de o originalitate majoră și creatoare grație liniștii analitice, liniște accentuată de prezența noastră indiferentă în aparență, dar vigilentă. În cadrul acestei ambianțe silențioase, securizante și catalizante, noi facem să iasă la lumină imaginația persoanelor care ne oferă încrederea lor, ca și scamatorul care scoate iepurile din pălărie. Dar tot așa cum iepurile s-a aflat deja în fundul dublu al pălăriei, ignorant de gură cască, la fel erau deja prezente și tonele de psihism, care vor avea nevoie de trei ani pentru a se deversa și a se verbaliza în fundul dublu, insondabil și ignorant al personalității conștiente care s-a numit în lipsa unui termen mai potrivit, inconștient. Din acest fund dublu, insondabil și ignorant al personalității conștiente a visătorului, se ivește treptat materialul său oniric. Așadar, visul se ivește în liniștea nopților visătorului și în liniștea analitică ce trimite eul visătorului la obscuritățile aparent insondabile ale vieții sale interioare, de unde vor apărea treptat elementele nedigerate ale refulatului, cele ale prospectivului și ale dorinței născânde. Dacă rațiunea și conștientul, fără îndoială pentru a se afirma, au încercat în decursul secolelor de lumini să minimalizeze visul, numeroși autori au subliniat totuși importanța. Pentru Aristotel, visul era activitatea mentală a sufletului omului adormit. Pentru Freud, visul este confidență, dar o confidență voalată făcută în termeni improprii. Pentru Jung, visul este o exteriorizare specifică a inconștientului care apare în conștient. Este bine stabilit azi că visul este expresia acestei activități mentale care se manifestă în noi, care gândește, simte, încearcă, speculează în a activitățile noastre diurne și toate nivelurile de la planul cel mai biologic la cel mai spiritual al ființei, fără ca noi să o știm. Angajând un curent psihic interior și necesitățile unui program vital, înscris în profunzimea ființei, visul exprimă aspirațiile profunde ale individului și în acest context va fi pentru noi o sursă inestimabilă de informații variate. Astfel ne apare fenomenologia de bază a visului. Poziția lui Freud și cea lui Yang Să ne oprim o clipă asupra demersului nostru. Oare ce înseamnă a vrea să interpretezi visele? Mai întâi înseamnă să le înțelegi, dar ar mai trebui să ne întrebăm și ce este înțelegerea. Kant, la care este întotdeauna util să revenim atunci când avem interogații axiomatice, a definit comprehensiunea ca o cunoaștere adecvată intențiilor noastre. Expresia intențiilor noastre face să intre în fenomenul înțelegerii, subiectivitatea și particularitățile psihologice și mentale ale celui care încearcă să înțeleagă. Prin urmare, fenomenul interpretării visului nu poate fi decât interrelațional și subiectiv la pătrat, ca de pildă între doi indivizi, medic-pacient, sau între rațiunea cercetătorului și natura care trebuie descifrată. Dacă intențiile noastre variază, adică dacă presupunerile, referințele și așteptările cercetătorilor diferă, înțelegerile lor diferă și ele. De aici, parțial, Certurile dintre școli care au marcat domeniul nostru și dincolo de care încercăm să ne situăm. Nimic nu e mai greșit decât să pretinzi că explici visele cu ajutorul categoriilor și psihologiei împrumutate de la conștient. Visul înfățișează o anumită funcționare care este independentă de scopurile conștiente ale eului, de voința sa, de dorințele și de intențiile sale. Adeseori el se opune acestora. Această funcționară se prezintă și tocmai în această constă titlul său de noblețe ca o derulare, lipsită în aparență de intenționalitate, ca tot ce se derulează în natură. Aici l-am citat pe Yang. Prin urmare, în psihologie visul, prejudecățile teoretic se confruntă cu cele mai violente dezmințiri și se află cel mai puțin în largul lor. În timp ce Freud, apropo de Freud, voi fi mai scurt prea scurt și schematic, și îmi cer scuze de la colegii noștri freudieni, are tendința să vadă în vis o manifestare oarecum perturbată a vieții mentale sau o formă de activitate psihică care, dacă se va agrava, se va îndrepta spre patologic, simptome isterice, idei obsesive și delirante, care au, deci, prea puțin sens în sine și care exprimă în cel mai bun caz o dorință mai mult sau mai puțin infantilă. Yang s-a eliberat complet de aceste prejudecăți reziduale vis-a-vis -vis de vis. El vede în vis o expresie spontană, normală, creatoarea inconștientului, sub formă imaginară și simbolică. Freud a încercat mai degrabă să detecteze în vise, oarecum independent de ele, reducându-le la rangul de simple mijloace de cercetare, perturbațiile complexuale și patologice pe care le-ar putea conține. Yang, din potrivă, s-a interesat de sensul lor. În privința psihologiei visului, de asemenea, ca și, apropo de multe alte lucruri, Yang a criticat și continuat lucrările marelui său predecesor. Și pentru a afișa poziția mea, voi spune că opera lui Yang este, în ochii mei, o tentativă reușită de a merge dincolo de opera lui Freud, nu de a -o scurt circuita, nu de a îi se opune, ci de a merge dincolo. Dacă Yang consideră ca fundamental valabile unele din datele psihologiei onorice freudiene, el condamnă în schimb îngustimea și unilateralitatea acestei psihologii, în special intenția de a reduce toate visele la un monism oarecare, fie el sexual, la Freud, sau voluntarist, la Adler. Monismul explicației prin dorință de pildă îi pare lui Yang absolut inacceptabil, indiferent de importanța sferei sexuale pentru ființă. La urma urmei, pentru Yang, lumea viselor este la fel de bogată, la fel de diversă și la fel de polimorfă ca și lumea conștientului, că cea poate include toate structurile care privesc euul și conștientul, nu numai cele afective, ci și cele ideative, perceptive, senzoriale. Visul prezintă chiar o diversitate, o bogăție care le pot depăși pe cele ale conștientului pentru că visul poate face apel printre artele la toate materialele psihice subliminale, amintiri, percepții și apercepții, refulări la toate elaborările endogene, la toate conținuturile psihice în devenire care nu au atins încă pragul conștiinței. În această lume onirică și vastă, visul posedă în ochii lui Yang o valoare care nu ar trebui subestimată. El este pentru Jung și pentru noi autoprezentarea și autodescrierea spontană a unei situații constelate momentan și prezente în inconștient. Visul oferă un soi de bilanț interior, cel situației intrapsihice prezente. Dacă noi le cerem pacienților noștri să-și noteze visele, este mai ales pentru că visele pacienților pe care nu-i cunoaștem decât superficial ne conduc în grădina necunoscută în grădina secretă în care se țes dinamismele care au importanță pentru terapia acestor bonlavi. Experiența a arătat că visele pot fi reacționale la o situație în care trăirea și conștientul sunt elementul determinat sau pot fi alcătuite din manifestări complet spontane și endogene ale inconștientului, fără nicio o stimulare din realitatea conștientă. Între aceste două posibilități extreme sunt posibile o mulțime de nuanțe și combinații. Visul ne apare ca un punct geometric, un loc de intersectare între o trăire depozitată, într-un soi de magazine de accesorii. Mă refer la memoria vitală și un conținut care nu se poate exprima. Când inconștientul vrea să exprime ceva anume, el merge cu o siguranță. E cazul să-i spunem somnambulică și caută imaginea cea mai potrivită și cea mai expresivă pentru ceea ce vrea să zică. Această imagine este adeseori frapantă, pertinentă, ba chiar impertinentă. Ea exprimă cu o precizie adeseori extraordinară ceea ce ar necesita, în schimb, multe fraze sau chiar perifraze. Astfel, Yang nu poate accepta ca generală noțiunea de fațadă a visului. Departe de a fi cutare sau cutare lucru, visul este adeseori tocmai ce este, adică o expresie valabilă a vieții interioare, momentan constelate, care cere să fie luată în sensul ei, fără nicio concesie pentru vreo teorie, oricare ar fi ea. Facata visului este proiecția propriei noastre ignoranțe. Atitudinea analistului la început. Care trebuie să fie atitudinea analistului în practică? În fața acestui fenomen extraordinar de schimbător, analistul trebuie să uite tot ceea ce știe. Limitându-se oarecum la cultura sa generală, la câteva ipoteze de lucru, ca de pildă ipoteza că există un inconștient, că în acest inconștient se țes și se formează lucruri importante pentru viața, echilibrul, pentru sănătatea visătorului. Și chiar și aceste ipoteze de lucru trebuie folosite în fiecare caz aparte, cu tact, nuanțat și cu măsură. Necesitatea cunoașterii biografiei visătorului Înainte de a încerca o interpretare onirică, o primă condiție indispensabilă este cunoașterea biografiei visătorului. Cunoaștere suficient de profundă, de clară și minuțioasă pe cât posibil. Înainte de a ne lansa în munca de interpretare onirică, trebuie să cunoaștem fișa medicală a visătorului care ne oferă datele privind relația cu corpul său, schema sa corporală, static, statica și dinamica, relația sa cu boala, ba chiar și cu moartea. Trebuie să cunoaștem planul său social care ne oferă raportul său cu societatea. Nu este tot una dacă este bogat sau sărac. Planul său sexual care ne oferă raporturile sale cu lumea tentațiilor, cu viața dorințelor și cu obsesiile. Planul sentimental care ne oferă raportul cu tu. Planul vieții spirituale care ne oferă raportul cu sacralul și cu divinul. Planul său formativ care ne oferă raportul cu concretul. Planul profesional care ne oferă lămuriri privind activitățile sale. Asociațiile și conștientul personal. După ce am obținut informațiile biografice, analiza este mult mai ușoară. Dar oare cum va proceda practicantul care a știut să se descotorosească de toate ipotezele sale de lucru? De toate impedimentele sale teoretice? Fiind o exteriorizare a psihicului profund, care se exprimă numai cu vocabularul de care dispune, adică cu materialele imaginare, mai mult sau mai puțin arhaice, primitive, personale sau colective, visul constituie la prima vedere în general un mesaj ermetic, atât pentru visător cât și pentru analist. Într-adevăr, analistul se află de fiecare dată în fața primelor hieroglife. Ei bine, la Ianka și la Freud, asociațiile sunt chemate în ajutor ca să furnizeze grila care va permite descifrarea mesajului. Asociațiile furnizează alfabetul personal și ocazional, vocabularul, lexicul, limbajul oniric. Astfel, dacă noi am visat acum 8 zile despre Marcel și mai visăm despre el peste 14 zile, Marcel nu va mai avea aceeași valoare asociativă în primul și în al doilea caz. Prin urmare, asociațiile sunt cele care ne permit să decriptăm acest mesaj formulat într-un limbaj personal și totodată variabil. Vedeți, aceste constatări moderne au dat lovitura de grație, cheilor de vise, stângace și banale. Dar și aici, Yang, deși a acceptat asociațiile și le-a dat toată importanța pe care o merită, ne-a învățat să mânuim procedeul asociativ cu nuanțe esențiale. El ne-a învățat să nu ne pierdem în lanțurile asociative rectilinii care ating oricare ar fi punctul de plecare, complexele momentan active și constelate ale visătorului. Complexea călor prezență nu mai este de demonstrat, a căror mărturie nu mai este de adus. Existența complexelor este empiric și științific stabilită. Dacă ne pierdem în seriile asociative rectilinii, ne împiedicăm fără doar și poate de niște complexe care există în fiecare din noi. Trebuie să o spunem mereu. Complexele sunt un element normal, necesar, al unui psihic normal. Psihicul profund este bazat pe complexe, personale sau moștenite, fundamental prezente în ființa umană. Aceste complexe sunt la fel de indispensabile unei ființe normale ca și o anatomie și o fiziologie corporale normale. Este desigur nedrept că aceste complexe au o reputație atât de proastă în ochii publicului larg. Din punctul de vedere al igienei mentale, trebuie să reabilităm complexele deoarece ele sunt la fel de formative și indispensabile pentru psihic ca și astrele pe cerul înstelat. Un individ care ar fi lipsit de complexe ar fi un soi de debil mental sau afectiv, dar ca toate lucrurile din natură, complexele pot fi calitativ și cantitativ răuvenite. Numai atunci le remarcăm, la fel ca o indigestie stomacală și de aceea au o reputație atât de proastă. Împiedicându-ne de complexe, am putea scăpa sensul unui vis. Astfel, dacă unul din noi va visa în această noapte o masă de conferință, va trebui să-i cerem asociațiile privitoare la cuvântul masă și cele privitoare la cuvântul conferință, căci această masă nu este orice masă. Ea este o masă precisă și dacă visul își dă silința să o precizeze, trebuie să ținem cont de acest fapt. Trebuie să înregistrăm în chip concentric detaliile specifice visului dacă vrem să izbutim să-i captăm sensul și nu să ne pierdem într-o înșiruire infinită de idei. Această metodă a asociațiilor are o importanță capitală pentru tot ceea ce este tematism personal la visător, dar există și cazuri în care visătorul nu are niciun fel de evocări asociative. Acesta a fost unul din punctele de plecare în divergențele de gândire dintre Yang și Freud. În loc de a se limita dogmatic ca acesta din urmă la noțiuni ca cele de rezistență și cenzură, unii care, natural în multe cazuri, își păstrează valoarea lor fundamentală, Yang a interpretat această sterilitate ideativă și asociativă a analizei, ca o mărturie a faptului că ar putea exista aici probabil un element care nu a fost niciodată în relație cu eu-ul și cu conștientul visătorului. Poate fi vorba de un factor care emană în chip edogen din străfundurile fundamentale ale psihicului, fie că e vorba de un element al sintezelor personale, fie din potrivă, de un element care, deși prezent la visător, nu este achiziția vieții sale individuale. Un element așadar inconștient, preexistent, planurilor personale. Un element al inconștientului colectiv. Această sărăcie asociativă a pacienților a fost una din temele disputelor dintre Freud și Yang și unul din punctele de plecare care l-au dus pe Yang la celebra noțiune de inconștient colectiv. Metoda amplificării și inconștientul colectiv ce de făcut atunci când nu există asociații? Ajungem la celebra metoda amplificării, când asociațiile au fost evocate, când toate resursele asociative au fost solicitate cu încăpățânare și epuizare fără succes, Ian consideră că analistul este autorizat să facă un efort asociativ personal pentru a-i oferi pacientului elemente de depanare, extrase din paralelele istorice, etnografice, etc. În acest context, științele, aporturile disciplinelor învecinate, ne sunt extrem de utile. În acest sens, le suntem recunoscători colegilor noștri din disciplinele învecinate pentru contribuțiile lor importante. Paralelele istorice, sociologice, mitologice, etnologice, extrase din folclor ca și din istoria religiilor, ne permit să punem în legătură conținutul visului lipsit de asociații cu patrimoniul psihic și uman general. Sunt perfect conștient de faptul că această intervenție analistului se situează în cadrul general al contratransferului. Cititorul este în general la curent cu ceea ce spun aici, așa că nu voi insista. Când sunt prezent în câmpul vital al pacientului meu, există deja transfer și contratransfer, dincolo de contratransferul spontan pe care îl asigur prin prezența mea, dincolo de elementele de contratransfer afectiv, de simpatie, de devotament, Ian consideră că analistul are dreptul, ba chiar datoria să aducă o contribuție de contratransfer intelectual, punând la dispoziția pacientului său știința de care dispune. Astfel, noțiunea de amplificare intră în cadrul general al întâlnirii interumane, care este inseparabilă de noțiunile de transfer și contratransfer. Metoda amplificării cere să fie mânuită cu cea mai mare rezervă și cu cea mai extremă prudență. Al minteri, deschidem poarta abuzurilor și prozeletismelor de tot felul. Această metodă mânuită cu competență ne ajută în practică să ieșim cu bine din impasuri. Ea îi permite subiectului să se confrunte cu probleme generale ale omenirii, care depășesc cu mult avergura eului său conștient și a individualității sale. Probleme pe care adeseori el nici măcar nu le bănuiește prezente în sine, dar care încolțesc de ani sau poate chiar de decenii și aici, suntem mult mai bine echipați pentru a aborda interpretarea unui vis. Ne-am dezbărat deja de cunoașterea noastră teoretică. Dispunem de biografia visătorului. Asociațiile sale ne-au oferit întregul său context asociativ. Metoda amplificării se străduiește să facă la fel în privința datelor, relevând din stratul inconștientului colectiv. Metoda amplificării, care constituie una din originalitățile esențiale ale lui Yang și ale școlii sale, este concomitent o metodă de depanare accidentală și ocazională și o metodă care a devenit necesară prin existența problemelor legate de inconștientul colectiv. Metoda ne conduce dopotrivă spre aprecieri teoretice și spre teoria cunoașterii, dar ea nu trebuie folosită superficial fără să fie extras materialul asociativ, fără ca pacientul să fie depășit nu știu ce tabu, nu știu ce conținut inflamat care nu poate fi verbalizat. Dacă analistul se lansează în paralele istorice neavenite, el induce sau riscă să inducă pacientului său un soi de sechestru mental. În ciuda și tocmai datorită discursurilor sale încântătoare, analizatul nu va fi capabil să se elibereze de conținutul mental personal pe care nu l-a putut verbaliza. Dacă analistul se lansează cu ușurință în considerații etnografice, religioase, filozofice, generale, în simbolism, el riscă să treacă pe lângă o trăire interioară. Este neîndoielnică unul din lucrurile care riscă cel mai mult să discrediteze școala lui Yang. Este apelul ușuratic la această metodă a amplificării. Colectarea asociațiilor Munca de interpretare onirică comportă trei faze. 1. Visul este visat și memorat într-o oarecare măsură. 2. Treapta intermediară indispensabilă care este colectarea asociațiilor. 3. Analistul și visătorul vor încerca aventura interpretării, dar pentru a trece la punctul 1, la 3, trebuie să trecem prin treapta intermediară indispensabilă care este colectarea asociațiilor. Din cele trei faze, cea mai delicată este, ați ghicit, a doua. Prima este foarte simplă. Visul este un automatism mental. El este visat sau nu? Visul este mai mult sau mai puțin clar, mai mult sau mai puțin net, mai mult sau mai puțin vag. El este memorat cu detalii sau vag, totuși el există. Modificările visului care se produc în momentul trecerii din starea de somn la starea de veche trebuie incluse în travaliul imaginar al visului. La a treia fază, analistul l-ar putea ajuta într-o oarecare măsură pe pacient. Ambii pot coopera pentru a ajunge la o interpretare care să-i mulțumească deopotrivă. La colectarea asociațiilor, în schimb, analistul nu mai poate fi de niciun ajutor. Ambii depinde bunul plac al psihicului asociativ și subiacent eului pacientului, de capacitatea de receptare a conștientului său care trebuie să știe sau să învețe în cursul analizei cum să adune asociațiile cu o receptivitate aproape maternă. Aceste asociații sunt adeseori abia schițate și greu de cuprins dar ele sunt capitale, întrucât, în lipsa lor, sensul visului rămâne de cele mai multe ori literă moartă, cel puțin pentru tot ceea ce relevă din sfera conștientului și inconștientului său personal. Visul este ca o piesă de teatru în patru acte Pentru a ușura analiza, Yang ne sfătuiește să considerăm visul ca și cum ar fi o scurtă piesă de teatru în patru acte. Expoziția și personajele sale, locul geografic, epoca, decorurile. Acțiunea care se anunță și se înnoadă. Peripeția sau drama. Această dramă evoluează spre punctul terminus, spre soluționare, deznodământ, detentă, indicație sau concluzie. Această schemă de repartiție în patru acte este în general foarte lămuritoare și valabilă. În privința viselor care îl trezesc din somn pe visător, Yang este de părere că ele conțin un mesaj psihologic de o asemenea importanță și urgență încât a fost necesar să străpungă toate mecanismele protectoare ale somnului pentru a accede la mintea conștientă în speranța că nu va fi neglijat. Noțiunea de compensare Una din perspectivele cele mai utile în practică este noțiunea de compensare. Nu vreau să mă pierd în planurile biologice, dar, așa cum se știe, tot biologul este format din sisteme cu autoreglare. Psihologul care ține de biolog la o scare pe care nu vrem să o discutăm aici, nu scapă acestei norme. Echilibrul psihologic al ființei se realizează după iang între planurile sale conștiente și cele, a, a, cele inconștiente, în dimensiunea verticalității sale ca la o corabie cu pânze, între pânze și chilă. Dacă avem nevoie de o cunoaștere biografică atât de minuțioasă ca aceea pe care am descris-o mai sus, este pentru că, grația acestei cunoașteri biografice, putem căuta relația de complementaritate dintre situația conștientă, trăită obiectiv de către visător, și imaginile visului său. Există o relație de complementaritate, o relație de compensare, realmente dinamică, între conștient și inconștient, exprimată în actualitatea mișcăriei de către vis. Mulțumită aportului materialelor inconștiente revelate în vis, se pot crea extensii, compensații ale subiectivismelor conștiente. Unilateralitățile, dorințele, angoasele, defectele, aspirațiile conștientului vor găsi în imaginile onirice care au fost înțelese cum se covine o compensare salvatoare și, prin urmare, corecții esențiale. Această noțiune de compensare asupra căreia nu vreau să insist, este de o mare utilitate practică. Ea este, într-adevăr, împreună cu ipoteza inconștientului, una dintre criteriile pe care le păstrăm în minte în avaliul practic. Una din ipotezele care trebuie păstrate în minte este aceea de a te întreba, atunci când te confrunți cu un vis obscur, oare ce vrea el să compenseze? Noțiunea de compensare este foarte ușor de mănuit câtă vreme avem de-a face cu probleme personale ale subiectului. În caz de conflict, în caz de afectivitate alertată, căci tocmai în caz de afectivitate alertată suntem noi consultați, putem vedea adeseori cu multă precizie ce element al conștientului este compensat de cutare vis. Noțiunea de compensare este ca și bara a balanței. Ea leagă conștientul și inconștientul. În fața unei afectivități alterate, această noțiune de legare prin compensație este foarte ușor de utilizat. Dar gândiți-vă la cele 10 miliarde de celule cerebrale descrise de profesorul Bremmer. Acest număr depășește de patru ori populația globului, încât fiecare individ responsabil este ca un șef al unui guvern mondial într-o lume de patru ori mai numeroasă. Rezultanta murmurului acestor celule, dacă putem compara fiecare celulă cerebrală cu un locuitor al pământului, este ceea ce numesc eu conștiința mea inconștientul meu fiind o rezultantă neactualizată care trece de obicei nebăgată în seamă. Veți fi de acord că compensațiile care se aud în această simfonie, pe nenumărate voci între conștient și inconștient, pot fi infinite ca număr. Complexitatea fără limite a compensațiilor umane posibile, dincolo de schemele interpretative, dincolo de monisme, este așa de mare încât ideea compensării devine dificil de utilizat din momentul în care nu mai avem de-a face cu probleme practice, imediate cu probleme personale. Poate fi vorba de pildă de situații sociale, de situații culturale sau de probleme spirituale. Compensațiile spontane care se ivesc de la sine aduc mari servicii oamenilor. Din nefericire, facultatea reparatorie a compensației nu este nelimitată. Din momentul în care lucrurile s-au agravat în mare măsură, este posibil ca tentativa de compensare să fie la fel de dezechilibrată și de dezechilibrantă ca și tendința inițială care trebuie redresată. Noțiunea de compensație este limitată din cauza autonomiei inconștientului, pentru a nu mai pomeni despre limitarea ei de către infinitatea compensațiilor posibile. Procesele autonome ale inconștientului pot aduce la suprafață lucruri a căror semnificație ține de alte planuri, de alte dimensiuni ale reflecției. Nu este mai puțin adevărat că arta terapeutică analizei constă în mare măsură în a lăsa să apară compensațiile salvatoare în facilitarea conștientizărilor, în accelerarea integrărilor. Compensațiile vor contracara defectele și infirmitățile unei persoane. Perspectivele de interpretare O altă ipoteză de lucru pe care trebuie să o păstrăm în minte este noțiunea de perspectivă de interpretare. Freud, după cum știți, se folosește de vise pentru a cerceta instinctele și pulsiunile, aceste determinante esențiale ale comportamentului uman. Tipul său de interpretare este reductiv și cauzal. Iang a recunoscut ceea ce este valabil în această perspectivă, dar a atras atenția și asupra limitărilor ei, asupra influențelor și chiar pericolelor ei, dacă este folosită cu sectarism și exclusivism. La interpretarea reductivă sau cauzală, el a arătat necesitatea de a adăuga, nu este vorba de excludere, o perspectivă prospectivă, sintetică și finală, prospectivă și vizionară nu în sensul unei profeții ci în sensul unei ipoteze de lucru derivate din căutarea pantei energetice, afective și libidinale, care se poate manifesta în vis. Interpretarea sintetică căci viața mentală procedează nu numai prin analiză, ci și printr-o suită necesară și ineluctabilă de sinteze mentale, mai mult sau mai puțin parcelate, mai mult sau mai puțin succesive, mai mult sau mai puțin generale. Din acest punct de vedere, trebuie să spunem chiar că termenul psihanaliză este unul eronat. Dacă psihanaliza nu ar face decât să analizeze și nu ar sintetiza, i-ar fi o activitate destinată eșecului și care ar provoca mult rău. Orice analiză și orice efort analitic sunt urmate implicit și automat de o nouă sinteză, fie că vrem sau nu. Dacă visele aduc cu contextul lor asociativ elemente majore pentru analiza reductivă și cauzală a unei situații prezente sau trecute, ele aduc în același timp, cu pertinență și subtilitate, la momentul dorit, în chip organic și, o, și cu o consecvență fără cusur, elementele necesare sintezei travaliului analitic și mental care se desfășoară. În fine, interpretarea finală. Perspectiva de a interpretare nu trebuie să ne lipsească în dimensiunea finalității care relevă și ea din știință, ca și dimensiunea cauzalității. Dimensiunea finalității nu trebuie să fie străină vieții biologice, psihologice și mentale. Young a arătat ca mulți alții înaintea sa că finalitatea este o mărime, o dimensiune inerentă vieții biologice, că ea este de asemenea inerentă evoluției mentale, vieții psihice, iar cauzele nu sunt adeseori decât un mijloc către scop. În concluzie, dacă Freud se întreabă care este cauza visului, de unde provine simptomul, Yang se întreabă care este scopul, ce semnifică, ba chiar ce simbolizează și spre ce tinde visul. Este cât se poate de evident că această perspectivă prospectivă, sintetică și finală, adăugată la perspectiva reductivă și cauzală, ne permite adeseori să discernem tendințele dinamice inerente autoreglării și autoevoluției psihice a unui subiect. Psihoterapia încearcă să stimuleze prin prezența noastră catalictică aceste virtuți vitale majore, care sunt autoreglarea și autoevoluția unei ființe, binecuvântări ale naturii care funcționează dincolo de toate stângăcile noastre de analiști. Acum putem preciza că pentru Yang visele pot fi concomitent. 1. O expresie a trecutului trăit, fie că trecutul a fost trăit în realitate, fie că a fost imaginat. 2. Un bilanț al situației prezente și al compromisurilor dintre tendințele comportamentale și cele intrapsihice. 3. Expresia unei determinări subliminale a viitorului în gestație, a proiectului vital al unei ființe. Să repetăm pentru a evita orice neînțelegere că psihologia analitică încearcă în fiecare caz în parte să concileze metoda reductiv-cauzală și cea prospectiv-sintetică. Aici este vorba de două perspective îngemânate care fac parte din același ansamblu unitar. Analiza vizelor